Que traballe un museu destino O triste sonda campana Sacude os pensamentos ledos Despenzador o pesado ver do que non me sagrada o oh, triste son da campana ficaba un defido calado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 Bueno pois pues nós tamén enorgulcen tamén te... que hai que hai que seguir logo sí, con ese apoio con ese apoio ano por aí todo ben, bueno, ahí, todo ben. Sí, gracias momento, a Deuss sí. a Deus todo eso vai vai indo ben sí. aquí... todo correcto sí, sí, de sí. momento con consentdiño e eh, pues, a cousa vai vai tirando vai indo hai bueno, pues, e por aí tamén non por aquí tamén en principio todo bah. todo en morde moi ben, moi ben <risa> Bueno, Estás Esperando pues... que, que oficialmente el coronavirus se como la gripe. Eh... Vale. Eh, eh, bueno. Eso. A ver. E ímos imo, tirando. Eso. Ímosla <risa> <risa> mirando, como te lo digo por ahí, ¿no? Ímos tirando, sí, sí, sí. Porque esto es eh, conto de, de, de nunca acabar. Sí, desde luego. Temos que hacer ahí de ayer. Pero bueno. Ímos uh -huh. por te temas, ¿no? ¿Eh? Imos por tema, logo entón Imos por faena vale. Anem por faena, como diría un catalán <risas> Unha catalana eh, Tema retos, como tedes? tedes? Acusa algún, está rano, Acusa está en paz pouquinho... Está devecida, un poquinho Está desmorecida a xección, non sei sé. Vos vos ten que chamar a atención Bueno A quen lle encargas directamente, mellor terse que dar turrar das orellas, pero eu, claro, confío e, e despois mira, ao final, mira, eu mandas os meus contactos, eh, procuro de facelo, pero, pero esmorece un pouquinho. Eh, non contestan ou non contestan, <risas> ou uh, ou me dicen que non poden. Aí, sabes un dentro deses retos un, un dos que a min fíxime moita, moita moita ilusión escoitalo e velo directamente, porque nun programa de televisión en, en unha nunha reportaxe que vin uh, hai un médico um, novo eh, na Coruña que se chama Diego González Rivas que é unha gran de eminencia desplázase a todos os sitios do, do mundo para poder operar de unha forma determinada eh, un, unha eminencia eh, ves, esa persoa a mín gostaríame intentar chegar a eh, chegar a él non sei se si, si, ti a, aí si sí que vai ser difícil sei de, de que fala, se saiu. O... Sí, eh, bueno, moitos medios de comunicación, sí. eh, entrevistas, sí. E eh, tamén non hai moito, creo que estivo ata sí. no Land Rover. Posiblemente, Roberto Vidal estivo, pero bueno, que é un crack a nivel mundial en como ciruxián, ciruxián, non sei que especialidade ten. Eso, que creo que bueno, mellores, é, bueno, dos mellores... É único, é único, sí, sí, é, é o único do mundo bueno, eh, intervén de unha forma especial e, eh, bueno, pues, eh, solicitado a nivel mundial... Eh, import... Pero que temos eh, en, en axenda que non se pudera eh, levar a cabo, mm. que non fructificou o contacto, temos o Luís Iglesia, non? Sí, Temos sí. a aleta esta da Ribeira... Sí, Tamén, a desfaltadora de longitude, non? Peleteiro. Peleteiro A Peleteiro tamén, que non demos que ainda con ela no. eh, A quen máis? O Roberto Vilar, ese xa se resiste dai tempo Si sí. eh, Quen máis nos quedaba? Tosar, Luís, Tosar que nos dixo Tosar tamén, Tosar díxenos, tamén A, a unha das persoas que entrevistamos Dixenos que, que ao mellor eh, que, que estaría, que ademais era eh, amigo Persoal dele e tal, pero bueno sí. A ver, están na lista bueno, pues,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 Covid claro. e as limitacións eh, de reunións que, falando de entroido está pensando, está estudando seriamente a elaboración de un protocolo para as festas de, de entroido sí, sí, sí, ou as festas que, que vos vou dicir, as festas de entroido en Galicia das, das máis esperadas do ano sí, eh, claro. pois pues, mm, fermosísimas uh -huh. o entroido ou que vos vou dicir e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 se sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. levamos a máscara verdad que dalle sí. unha pues, <ríe> <ríe> <darle ríe> autoridade Jesus. festiva con máscaras moi comuns pero diferente do, do que en realidade é eh, a festividade concretamente uh -huh. do, do propio entroido non uh -huh. exactamente, entón desgústame que perigo claro. entroido, a ver como evolucionamos eh, os datos da epidemia pero eh, todo uh -huh. apunta a que bueno, ou se van cancelar as celebracións ova haber tales restricciones que, que bueno, ya no vais ser en ni nada, como no ano no. pasado algún en el sí. co, con retranca, mm. pois decían que, que bueno, simbólicamente os, os do lugar, os do povo uh -huh. facían algunha aparición, pelixeiros sí. de, de de de e tal, sí. pero bueno, era a celebración de do Non Entroido. Si, sí, si. Sí. É verdade que caro, pois, eso... igual se fai algo simbólicamente, pero vai quedar descafeinado. É como tamén, sabedes, supoño que a, a esto que se fai en Viñado Bolo, Ar, Minariño, a, a Androia, si, sí, festa, a, a, no, no, a, a mascarada, a mascarada. previo previo ao Entroido A mascarada que lo... fai Sí, sí. sí a máscara ibérica na escala ibérica sí, sí. Pois que xa eh, a, de momento está adiada. Deixárono para marzo, adiado para marzo e sí. a ver en marzo. Uh -huh. Pero teríase que teshacer pues, eh, a principios deste febrereiro, finais deste de mes, principio sí, sí, de sobreiro é sí. eh, como anticipo estaba funcionando moi ben, porque a máscaras de, de toda a península está funcionando moi ben pero bueno xa tiveron que cancelar en marzo revisará sea situación a ver si se puede uno no hacer pero bueno, lo mm -hmm. que os digo eso ir... desgústame que, que pueda ir todo al traste, por segundo año consecutivo nos quedemos en el trueno sí, que repercutirá también en las celebraciones gastronómicas que también sí. se hacen a Androya bueno, o... sí, sí, sí. los cocidos eso, pues, y otras cosas claro que sí. también caerá claro, claro. también me desgusta, y aquí seguro que julio tiene más criterio estará superó tanto la polémica con Galego en Asturias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 o que se fala son variantes do galego, Aí, sí, non, sí, que, sí, digamos, sea, unha comarca do propio galego, o sea que sí, en realidade, sí. bueno, eh, eh, a ver, son, son tendencias eh, son, eh, no sé, aportacións políticas que non teñen nada que ver coa propia lingua. No, no, claro, a sí, claro, claro. claro. Sí, sí, pero, bueno. pero, pues, a ver como evoluciona sí. este tema, pero bueno, se Tampoco... que o galego postivera pues, a constancia, pelo menos na, na zona geográfica onde sí que realmente que te disgusta <tose> lógicamente porque non, parece, parece pe... sí, porque metes mais a política que a filoloxía. Eh, eh, exactamente, un, unha polémica eh, entonces, que, digamos, no, que un... o que me disgusta é que as política se meta e aparte a filología sí. eh pois pues en temas nos que sí. nos que tiña que mandar ou tiña que dominar mm -hmm. realmente pois pues, a ciencia da filoloxía non a política. Pero, exactamente. Bueno, sí.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 e que é un factor de risco para o de pulmón. Uh -huh. Dadas as características xeolóxicas do solo de Galiza, é unha zona é, de elevada exalación de radón propensa uh -huh. a estas emisións. E uh -huh. as provincias de Galicia nas que máis será este problema son as de Orense e Pontevedra. Sí. Entón, oh. pois bueno, Por... para combater as emisións do, do garradón e evitar xeolóxicos, es eh, problemas de saúde que ocasiona, pues pois, todo avance que chegue bon é. Una investigación é importante, importante que, sí. muy, eh, eh, eh, eh, bueno, que, que será moi boa para, poder, para toda a toda a poboación, lógicamente, claro sí. Exactamente, pero pues, bueno, que que vaya que, que xa eso, un primeiro dispositivo que reduza o gas por pues, xa é eh, un avance importante, a partir muy de aí pues, eh, claro. todo que se xa eh, pois pues, perfeccionar o eh, eh, en en Iberón, decir, sí, sí. evitar esas emisios pues bueno, con tempo, non? Claro. O sea, con tempo veremos, pero bueno, un aval que moi moi importante. Sí, sí. E tamén me gusta os datos de creación de empresas. Se antes decía que non me gustaba a baixa producción industrial, temos que dicir que na creación de empresas, pues bueno, hai que aledarse. A creación de empresas en o 2021, ano que vivimos de pasar, eh eh aumentou ainda coa COVID. 19, pois dese nove, pois ainda así aumentou a creación de empresas en Galicia en lo 21. Eh, perto de 30 comarcas eh, experimentaron experimentaron un crecemento en relación ao ano anterior, 2020, en algunhas comarcas incluso eh a creación de empresas chegou a cifras equiparables ao mellores incluso co 2019. Aja, moi Ainda que pareza raro, curioso, paradóxico Moitas mm -hmm. pues veces pasan estas cousas que, que, bueno, ainda, ainda Coa pandemia sí. eh, Por o medio co que está Ocasionando e eh, tal e cual sí. que, que, se, que se creen empresas Bueno bueno por final, xente que se atreve Ou abrens outros frontes Outras posibilidades Eso sabemos, cuando unha porta se pecha outra se abre, y sí. a veces as das dificultades veñen as oportunidades. Perfecto, las crisis veñen as oportunidades. Pues pois, bueno, vemos que hai xente que, que confía confían en eso. Alé ah, dale. Um... Tamén a nós, tamén. Hombre, tanto <risas> muy ben. e sí, sí, sí. eh, eh, bueno, no tema da eh, coñas ou sabedor popular, anotacións e tal. Mhm. Uh -huh. Oixe rescato. Anotacións da libretiña pequena. Gustámerome quedar co co de co este non me parececión. En vez de sabiduría popular, todo que sea sabiduría popular, refraneiros, refráns, sí, ditos, sí. sí. contos e tal, van ir baixo título o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 E non hai, é non hai máis, non? Tamén moi clásica Tenes algunha voz aí, ao que se vos veña agora a cabeza? Eu neste, neste momento, non. neste íntegro vale. me... Pillo vos así moi precipitadamente sí. Pois mira, eh, falando co Moncha Prea, tú que a conhecedes ben É sí. eh, citazo de vendas con contos da Ribera Sacra Si, si, si Exitazo, non sei se o sí, sí, parece sí, sí. ser que, que tivo moito, mo, moita Leste, demanda. No, sí. Alma de Barro, sí, con el. Alma sacra. de Barro, Relatos da Ribeira Sacra, Ulino, eh, bueno, parece un excelente, estou no recomendando. Eh uh -huh. falei con él anónimo e te diso que bueno, que o éxito de ventas, que sí, moi ben, sí. que está supercontenta, está xa elaborando outro. Si, sí, si, sí, uh -huh. sí. recollendo contos, xa preparando outro, pois pues ven. O okay, que vou. Si. Sí. Xando con él moito Si já de vos que contoume ou explicoume unha reflexión que lle ouíu a un psicólogo, que ten que ver. Pero fíchome moitas grazas. Ten unha sabiduría popular galega, pero enfío cío ou relaciono co que falamos das frases míticas uh -huh. para para referirnos ao destino. E a reflexión deste psicólogo, que ten que ver co destino, é a seguinte. Anotades se queredes, eh? Si, sí, vou vou, vou poñendo. Dime. Sé para ti Ainda que te quites se non é para ti nin ainda que te poñas sí. O que está pa un no? Non está para sí. ninguén Exactamente pois, sí. O psicólogo argentino uh -huh. con con esta sinxeleza sí. que non ten complicación ninguna frase no. Enténdese perfectamente Se está para ti nin ainda que te quites Se non está para ti nin sí, ainda sí, que sí. te poñas Eh, si sí, señor E remato esta homenaje O destino, con un refrán que lle scoitei unha curmanda da, da miña compañeira Marga. Moi mm, ben. Exactamente en que ver co destino? O que de, o que del o que de Deus está as mans Cheadvir. Si, sí, señor. Té ese sen se scoitaste, eu eh, nunca scoitado, parece que te tenes moi caído, eh? Eso dicio vi a boa ¿Ves? Fíjate, ahí está. Pues mira, ya contrastamos que también se falaba por ahí por las terras de Navia. Sí. <ríe> o, que, o que de Deus está, as mans te ha sabido. As mans te ha de sí sí, sí, sí. No sé si lo decía igual o de otra manera mm -hmm. tu abuela. Mm -hmm. ¿Dicía igual o, o cambiaba algo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí tal sí, cual. Sí, sí, tal cual. Pues o que de Deus está... Arma chá de vivir Síñón. que no. o destino é o destino ti non tens que ¿Sí? se está, non tens que buscar nada que te vai vivir. Sí. É sí. sí. bueno, no. pues remato sí. A adaptación da libería pequena cun tema da actualidade como non. hai moitos non. Pero un que está sendo trending topic esta semana é eh, o pobre Alberto Garzón. Ah, sí, sí O ministro de consumo que lle están caindo Lapotes por todos os lados pa, Ao parecer, sí Que non facer dimitir, bueno Ten non xa medio enterrado xa sí, sí. E, Xa, xa te, tá xa sacando te, a lengua la, la se... Xa teñen medio enterrado Creo que falta lle de medio corpo Para arriba, pa, xa, para sí, sí. pa Estar baixo terra la Xa le bonhas cuantas, sí Le bonhas cuantas, bueno, pues a ver Que vos vou decir que non xa ibadese xa hmm.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 Seu falara, non? Sí. Seu falara, Ay, seu cual, falara. Vale, vale máis tres Coita eh, Estamos en negociacións con algunhas Sabes que Temos a sorte de que O programa de sempre en Galicia eh, Reemítese en Radio Roncudo En Radio Neira A partir de bueno O mes pasado, o mes de decembro Comezouse a facer no, no, no. E eh, estamos estamos en negociacións con Radio Tui Radio Redondela que tamén queren reemitiron o noso programa de Galegos Novais. Galegos Novais. O sexa que posiblemente chedemos unha boa noticia cando, eh, cando as, estas negociacións entre comillas, pois pues, eh, chegan a bom porto. Eh compartirla contigo polo feito de que, bueno, que o noso programa se reemita en Galicia para nós é unha grande ilusión, é máis un orgullo e unha honra. Sí, señor. Evidentemente, pois pues moi boa noticia. Sí, sí. Pues muy buena noticia, pues eh. nada, pues ahí a, a, abrimos, abrimos mercado y ¿Eh? anchamos fronteras. Sí, sí, señor, eso, eso que queremos, eso que queremos. ¿No? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, señor. sí, ahí vamos, ahí vamos. Eh... Bueno, pues perfecto, parece muy bien, parabéns eh, por la parte que vos toca, y uh -huh. eh, bueno, un orgullo también llegar a más gente. Sí.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 a un informático é eh, Luisís Loada e outros amigos máis que ten puxo en internet unha páxina que se titula Xulipedia eh, eh, bueno, cada máis podes eh, comprobar que é un traballo enorme, unha acusa mm -hmm. fantástica que relaciona a literatura galega, coa portuguesa, coa catalana, coa española. Bueno un interesantísimo uh, traballo um, cuyo prólogo fix precisamente Basilo Ossada. a verdade é que um, nós non sabíamos non, pero no, desde que falamos de Xulipedia pois a cantidade de m, personas que m, se m, meteron na página, pois é, é enorme, é, parece ser que é, eles non fixeron publicidade de ningún tipo no, no, no bueno, pois pues iso tamén é, é unha cosa ben, ben bonita ¿eh? sí, sí, claro Claro, claro, por eso lo digo que, que sorprendeu nos o feito de que, bueno, pues parece ser que de efeito nos chegamos a bastantes máis personas das que, que, das que creemos. E, e entón, pues sí. eso. Ah, de, de, de, de, de Portugal xa sabes que, que, que nos escoitan, posto sí. que Cristian Salles, pues fai un, un programinha que se chama... Desde Brasil. Desde Brasil tamén.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 Bueno, pois pues estas pequenas cousas, aportacións que ti tamén nos ajudas a dar, pois pues escoitas. Pois bueno, bueno, entre, entre todos o facemos posible. Vale. Exactamente. Pois pues unha aperta grande, moitísimas gracias, Xuxo Manuel. O, a veces pola ter viña nos viñeta, vale? Meña. De acordo, unha aperta querís. grande. Nada, a seguir, ven e a cuidarse moito. Até logo. Venha. Até logo. Meña. algos corpos, o odor do silencio triste sonda com ala, o